ويدوهم بحث ده طرق التحمل وصيغ الأدام ده حديث ده حسلول تاريخي او غسيغي او الفاظ ده, ده روايط ويدو رق تحمل الحديث ثمانية دات او اوغدا دی وہیا السماع من لفظ شیخ دو استاز الفاظ وری دل دی دویم القرات والا الشیخ استاز روان دیل استلی دی استاز چپنا سیتلو لی الاجازتو درم اجازت تی سلورم المناولتو مناولت د دهره تفسیر خپل خپل راضی خان هاوپینزم د ال کتابتو کتابت شپاغم د اعلام وم د وصیت او تم د ول ویجادتو وساتکلمو علی کل مینها تبعاً باختصارن و ایزر د چې هر یو بارکه په پیډر په خبره حکم په اختصار سره ما بیان الفاظ الدا شرد بیان د الفاظ د دا دان علی کل من هاذا بار د هر یو ددی باختصارن ای دون په اختصار, اختصار سره اول السمام اللفظ الشيخ د استاد الفاظ اوریدل صورت داغی دار ای قرأ الشيخ دا چې لولی شیخ ویسمعو تالیبو تالیبو رید سوان قراش شیخ من حفظی برابر دا کدا شیخ و استاز دخبل حافظین لولی او کتابی ہی ادھ کتابنا و سوان سمیت تالیبا برابر دا چه تالیبو واردل وقتب ما سمیعهو اویلی کلاغت چه واردل او سامع فقط ولم يكتب یا صرف وريده لو لیکلو نکل دا د حدیث د حاصلولو په طریقو کې ډومبني طریقه دا دی وایي رتباتو د دې مرتبه سما والاکسا می طرق التحمل عند الجماهير اعلى اقسام طرق التحمل داغ وق خود د شاگرد چې استاد لولي نو د اوچتو اقسام او د حاصلولو د طریقو د حدیثونه دا د جمهور پهنه په جمهور پهنه اعلی خبره دا چې استاد وای او طالب اوري لکی یا ذمره حافظه دې چې د کول ضرورت نه محسوس شي دا ګوره په کني چې تاسو وایي چې په کې دا مونږ نیو نه تاسو نه یادای یعنی هغه دا سیدی حافظه دا سیدی چې غل دې کول ضرورت نشته الفاظ لدا دا روایت دا ادا کول الفاظ وَيَقْبَلَ اي شيعه خارشي او يني استعمال شي عام خورور شي تخصیص د بعضي الفاظ لكل قسم من طرق تحمل د هر یو قسم د دې طریقو د ذکرولو د حديث نه نوکان يجوز للسامع جائز دی ورې زونکې لرا چې دې د لفظ د شيخ نووري یيقول فی لذا چې په اده د حدیث کې و اسمعت ما د فلانی استاد او شيخ نووري دی او حدثنی یاداسې وي او اخبرنی او انبئنی او قال او ذکر لی دا ټول الفاظ د ویډیشي وبادا تخصیص و بعد انشا تخصیصو بعض اللفاز لک کسمین او پس د دی چې مشهور شوي د تخصیص د بعض الفاظ او د هر کېسم دپاره د توکو د تحملله چې کم د هديسو د د کولوطریک دي نو سواره اللفازوله داې او ګرې د اللفاز دادا دا على نحوي ا مثل مسل چې کم رتو روان دی. السماعي من لفظ الشيخ چ دې د شيخ الفاظ وووري نو دې وې سمعت او حدثني اولي القراءه على الشيخ که دې په شيخ لولي او هغه وګيخه نو دې وي خبر لري ما له خبر را کوم او کته اجازه تور ګوندوي امباني اول سماع المذاكره قال الی او ذکر مذاکره داوری د د پاره دی وی مقال الی یا ذکر الی داد دی یو قسم تفسیل شو درلا هوی هلکه چې بس کوی یا کنه وای زه نه